la microfon este preotul Valeriu, realizatorul acestei emisiuni, aducând cel de-al nouălea program al ciclului nostru de lecțiuni. Vom avea așadar istorioara noastră de astăzi, o cântare și apoi vom procede la lecțiunea de zi. Titlul acestei istorioare este Minuni în vremea noastră iar acțiunea a avut loc cândva în jurul anilor 1900. Preotul state își începe istorisirea în felul următor. Iată cum s-a făcut creștin un indian pe nume Sadu Sundarsing, după cum el însuși ne povestește. Iată istorisirea, cuvânt cu cuvânt, a eroului acestei relatări. Aș vrea să vă spun cum am ajuns creștin. Mulți dintre voi nu știu că eu am fost un vrăjmaș al lui Iisus Hristos. Rupeam bucăți din Evanghelie și o aruncam în foc. Ziceam, este o religie greșită. Religia noastră hindusă este religia cea adevărată. Mai târziu, fiind încă tânăr, nu mai eram mulțumit acum nici de religia mea, dar nu voiam nici să cred în Isus Hristos, astfel că mă gândisem să-mi pun capăt zilelor. Într-o dimineață m-am sculat de vreme, m-am spălat pe față cu apă rece și am început să mă rog, că dacă este Dumnezeu cu adevărat, atunci să-mi arate și mie calea mântuirii. Pe la ora 5 dimineața urmea să treacă un tren prin apropierea casei noastre, iar eu eram hotărât să mă arunc înaintea trenului dacă nu reușeam să-mi găsesc pacea sufletului. Mă rugam fierbinte să mi se arate ca, dacă nu îmi voi pune capăt zilelor, să-l pot întâlni măcar pe lumea cealaltă. După vruncea și jumătate de rugăciune, am văzut deodată ceva foarte minunat, de care, la început, nu-mi puteam da seama ce este. În fața mea se arăta Hristos înconjurat de lumina cerească și a început să-mi vorbească cu glas dulce. Până când mă vei prigoni tu, am îndurat moarte pe cruce și pentru tine. Eu sunt mântuitorul lumii întregi. Vai, nu m-aș fi așteptat la asta niciodată. Era în ziua de 18 decembrie 1904. Cu trei zile mai înainte aruncase în Biblia în foc, iar acum un duh dulce dumnezeiesc mă pătrunse. Găsisem pe mântuitorul meu, găsisem tot ceea ce mi trebuia. de îndată ce m-am ridicat din genunchi, el nu mai era în fața mea, dar pacea inimii mele, care s-a așternut peste mine, nu m-a mai părăsit. – Niciodată. Era încă întuneric. M-am dus în camera de alături în care dormea tatăl meu și i-am povestit toate cele petrecute cu mine. I-am spus – Tată, acum sunt creștin. Dar lui nu-i venea să creadă. – Cum? Alaltă ieri ai aruncat Biblia în foc, iar azi ești creștin. E cu neputință. Eu i-am răspuns – Da, e adevărat. Eu îl cunoșteam pe Iisus Hristos din cărți. Dar acum l-am văzut cu adevărat și știu că El este Dumnezeu. L-am murât multă vreme, crezând că nu este decât un om, dar acum mi s-a arătat și, Tată, vreau să-i slujesc. Dragul meu ascultător, cum stau lucrurile cu privire la dorința ta personală de a te preda Domnului Dumnezeu și apoi să-i slujești? Iată o întrebare la care este bine să reflectezi adânc, în timp ce se cântă o cântare, acum cât încă ai prilejul să alegi ai slujii Domnului. Cine poate spune cât sunt de fericit, că în drumul meu pe Iisus l-am găsit și de cum dainte prin ele calea mea, până când în ceruri El mă va când cântă toți în core de bucuria mea, spre slava lui Iisus pururea. Și îngerii în ceruri vor lauda, pe Tatăl Ceresc pururea. Pătrunzând așadar în textul lecției noastre propriezise, dăm citire versetului 8 al capitolului 2 al Evangheliei după Matei, care glăsuiește astfel. Duceți-vă de cercetați cu deamărântul despre prunc. Ne aflăm în împrejurarea în care magii veniți din răsărit să vadă pe pruncul Isus se adresează lui Irod, împăratul Ierusalimului de atunci. Irod, când a auzit despre nașterea unui alt împărat, temându-și tronul, ne spune în versetul Dinainte în versetul 7 că a chemat înscuns pe magi și a aflat în tocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. După aceea, așa cum am citit versetul 8, le spune la magi, duceți-vă de cercetați cu deamăruntul despre prung. Înainte de a derula istorisirea în continuare, așa cum ne este relatată în versetele următoare, haideți să ne oprim puțin să poposim împreună cu preotul Nicuriță autorul acestor meditații asupra versetului 8. Adică, duceți-vă de cercetați cu deamărântul despre prânc. Nici Irod, nici diavolul și niciun alt vrăjmaș al lui Isus nu se mulțumesc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 fără bucurie adevărată și fără siguranță statornică. Tocmai de aceea sunt purtați în încoace și încolo în umbletele lor, de aceea au și atâtea înfrângeri, de aceea este atâta răceală în dragoste. O, de-am putea învăța măcar de la diavolul, de la Erod și de la toți vrăjmașii lui Isus cum să cercetăm, cum să stăruim și cum să luptăm.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 în marea luptă pentru cucerirea înălțimilor adevărului și sfințeniei. Cine cunoaște cu deamăruntul va avea biruință sigură. Cine cunoaște fals va trăi o viață falsă pentru că va avea o credință falsă. Irod dorea să cunească cu deamăruntul despre prung, pentru că își temea tronul și voia să-l omoare pe acest nou împărat. Și noi numai așa ne putem păstra locul pe care o ocupăm în împărăția lui Dumnezeu, când cunoaștem cu deamăruntul și calea lui Dumnezeu și planurile diavolului. Ca să nu greșim lupta, să nu greșim ținta, să nu greșim lucrarea, trebuie să cunoaștem cu deamăruntul totul, pentru ca să cunoști bine, Trebuie să muncești cu hotărâre, să stăruiești zilnic în cercetare, să adâncești orice problemă, căci nimic nu vor primi cei leneși. Dacă cei răi sunt atât de stăruitori în lucrarea lor, cu cât mai mult ar trebui să fim noi, care luptăm pentru binele veșnic, pentru mântuirea sufletelor, pentru propășirea adevărului. O... Dar de multe ori, cei care ar trebui să fie mai treji sunt cuprinși de somn, așa cum erau și ucenicii în grădina Ghețimani, iar vrăjmașii lui Isus erau treji și în plină acțiune. Avem ceva de învățat și de la Erod și de la deavolul, adică să cercetăm amănunțit lucrurile cu privire la pruncul Isus. În versetul următor la versetul 9, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, călăuzind pe evanghelistul Matei, ne face cunoscut că magii, după ce au ascultat pe împăratul, au plecat. Și iată că steaua pe care o văzuseră în răsărit, mergea înaintea lor până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Vedeți, dumneavoastră, toate minunile, toate lucrările, și toate învățăturile și legile pe care le-a dat Dumnezeu în vechiul legământ Au avut un singur scop și anume să arate pruncul Poporul lui Israel, cu toate frământările lui, a avut în planul lui Dumnezeu acest singur scop Descoperirea pruncului În jurul pruncului Hristos se învârtesc toate și cele din cer și cele de pe pământ. Dumnezeu tatăl a rânduit așa pentru ca în Hristos, deci, în prunc, să fie cuprinsă toată plinătatea Dumnezeirii, cum îi se spune la Coloseni 2 cu 9. În El, în Hristos, sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei, Coloseni 2 cu În El, în Hristos, este întrupat tot adevărul și harul. Ioan 1 cu 17, 14 cu 6 și alte locuri, Dumnezeu însuși a venit la om prin prânc. Ce poate fi deci mai însemnat ca acest lucru? Adevărul este cel mai important lucru și în univers și în viața unui om. Și acest adevăr este pruncul, este Hristos. Pentru descoperirea Lui, Dumnezeu a întrebuințat toate câte există în creația sa și nu numai atunci, ci și astăzi și cât va ține veacul acesta. Toate se opresc deasupra locului unde este pruncul, unde este adevărul, unde este Hristos. Tot ce duce spre prunc este adevăr, este de la Dumnezeu, este steaua Lui călăuzitoare. În jurul arătării cerești de la nașterea Domnului s-au dus multe discuții, s-au uivit multe păreri și multe presupuneri. Cum poate o stea, spun mulți, să meargă și să se oprească deasupra unei case? Când cineva pune la îndoială pe Dumnezeu și puterea lui, atunci orice argument este neîndestulător. Pentru cel credincios însă, pentru cel cu inima curată, în căutarea adevărului, toate lucrurile se simplifică, toate drumurile se netezesc. Pentru cei cu inima simplă, toate căile spre adevăr devin simple. Pentru oamenii cu inima complicată, toate căile spre adevăr se complică. Dacă steaua aceea a fost un corp fizic ceresc, Biblia nu ne spune. Un lucru trebuie să știm. Nu numai corpurile fizice cerești sunt numite stea în scriptură, ci și ființele spirituale, cum sunt îngerii. Vedem aceasta la Apocalipsa 1 cu 20 și la Cartea Iov 38 cu 7. De asemenea, credincioșii spirituali sunt numiți în felul acesta în Cartea Daniel 12 cu 3, 1 Corinteni 15, 40 și 41. De ce Astfel, n-ar fi putut steaua aceea luminață să fie până la urmă un înger. Dumnezeu trimite stele călăuzitoare, trimite lumini pentru cei dornici să afle pruncul, să afle adevărul, așa cum a trimis și magilor. Și steaua și pruncul sunt minuni ale lui Dumnezeu, dar pruncul întrece steaua. De stea a fost nevoie până când s-a aflat pruncul. După aflare, steaua a dispărut. Să nu ne oprim numai la lucrurile care dispar, oricât de strălucitoare ar fi, ci pruncul să fie ținta și dorul nostru. Viața fiecărui credincios adevărat al lui Dumnezeu trebuie să fie o lumină, o stea călăuzitoare către prunc înspre Hristos. Aceasta este singura noastră slujbă pe pământ. Să fim stele care se opresc deasupra locului unde se află pruncul. Să nu fim stele rătăcitoare, așa cum citim la Iuda versetul 13, căci orice stea care nu se oprește deasupra locului unde se află pruncul Hristos, este o stea rătăcitoare. Orice credincios care prin viața lui nu-l arată numai pe Hristos, este o stea rătăcitoare. Dragul meu, ce fel de stea ești tu? În versetul următor, la versetul 10, citim că magii, când au văzut steaua, n-au mai putut de bucurie. Bucuria regăsirii unui lucru pierdut, a unei prietenii pierdute, a unei fericiri pierdute, este mai mare, cu mult mai mare decât înainte de pierderea ei. Magii s-au bucurat atunci când în țara lor au văzut minunatul sol ceresc, steaua aceea neobișnuită prin care li s-a descoperit nașterea mult așteptatului Mesia, împăratul cerului și al pământului. S-au bucurat iarăși când această călăuză cerească i-a însoțit tot drumul până la Ierusalim. Dar mai mare bucurie, o bucurie negrăită, a fost în clipa când au regăsit steaua pierdută călăuza lor cea bună și dreaptă, călăuza cea sigură, care i-a dus fără greș până în locul unde era pruncul. Cum de-au pierdut ei steaua? Ei bine, ajuns și în Ierusalim, magii au gândit că e mai bine să întrebe pe oameni despre marele eveniment, adică nașterea noului împărat. Au gândit că e mai sigur să apeleze la ființe asemănătoare lor ca să afle un adevăr părăsind călăuza lor cerească, adevărata și singura călăuză trimisă de Dumnezeu. Steaua li s-a ascuns în timp ce ei umblau pe străzile Ierusalimului, întrebând pe unul și pe altul unde este împăratul de curând născut al iudeilor. Când părăsești călăuza cerului și umbli după călăuze pământești, totdeauna te încurci orbecăiești prin întuneric, și sufletul ți se umple de groază și de întreistare. Când uiți de ungerea pe care ai primit-o din partea lui Dumnezeu, dacă ai primit-o, și umpli să înveți de la unul și de la altul din oamenii lumii acesteia, atunci mai mult rătăcești, te tulburi și mai mult, alergi de la unul la altul, de la o teorie la alta, de la o grupare la alta, dar mulțumire și pace N-ai să găsești. Ai părăsit călăuza cerească, steaua cea adevărată a lui Dumnezeu care te duce chiar la locul unde se află pruncul adevărul și te-ai luat după oameni, stele rătăcitoare. O, ce nenorocită stare! Magii, îndată ce au părăsit pe oameni, au regăsit steaua lui Dumnezeu și de aceea n-au mai putut de bucurie. Când ieși din mijlocul oamenilor, din mijlocul teoriilor și religiilor lor, din mijlocul cetăților lor, întotdeauna afli steaua călăuzitoare a lui Dumnezeu. Ea te va duce sigur spre locul unde se află pruncul Hristos. Bucuria regăsirii este de nedescris. Ce mare a fost și bucuria părinților lui Iisus când l-au regăsit în Luca 24:8. Ce mare a fost bucuria păstorului când a aflat oaia pierdută? S-a bucurat mai mult de ea decât de cele 99 de oi, Luca 15 cu 17. Ce mare a fost bucuria lui Petru după ce l-a regăsit pe Domnul? Putem găsi bucurii pierdute dacă ne întoarcem la locul de unde le-am pierdut, dacă ieșim din prejudecățile noastre și din toate teoriile și cetățile oamenilor. În versetul următor, versetul 11 de la Evanghelia după Matei, capitolul 2, ni se arată că magii au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și i s-au închinat. Apoi și-au deschis vistieriile și-au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. Haideți să menționăm două gânduri desprinse din acest verset. Întâiul. Au intrat în casă și au văzut pruncul. De aici înțelegem că numai când intri în casă vezi pruncul. Nu poți ajunge niciodată să vezi și să cunoști adevărul trăind o viață în afara lui, împrăștiată pe drumurile lumii, ocupându-te cu lucruri străine de el. Cei cărora nu le place să se interiorizeze, să nu se aștepte să vadă pruncul adevărul, să nu se aștepte să ajungă la adevărata înțelepciune, să nu se aștepte să ajungă la adevărata curăție sufletească la sfințenia vieții. Nu. Numai cei care intră în casa inimilor, cei ce se strâng din toate împrăștierile lor, numai ei ajung să vadă pruncul. Filozoful Bergson spunea. Spiritul prea mult s-a îndepărtat în exterior, a dat prea multă atenție materiei și prea puțină spiritului însuși în interior. Lucrul acesta se explică ușor. Intuiția, adică privirea în interior, e dureroasă și cere sforțări. Este într-adevăr o muncă să te aduni în casa inimii tale, dar dacă nu depui această muncă, niciodată nu vei ajunge să vezi pruncul, și să te închini lui În altă parte nu-l găsești, oricât l-ai căuta Călătoriile pe care le faci în afara ta Te depărtează tot mai mult de prunc de adevăr Ai fost în mijlocul inimii mele, spune Tragore De aceea niciodată inima mea nu te-a găsit în călătoriile sale Origen, marele învăța creștin, spune și el când omul își vine în sine și reintră în interiorul său, el este întreg. Minunat și limpede spune și fericitul Augustin. Cât de târziu am început a te iubi, frumusețe vieche și atât de nouă! Cât de târziu am început a te iubi! Tu erai în lăuntrul meu, dar, vai, eu însumi eram în afara mea. Te căutam în afară.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 Și m-am aprins de dorul veșnicei tale fericirii. Magii, după ce au intrat în casă, unde au văzut pruncul, s-au închinat lui și i-au adus daruri. Nu poți, deci, să te închini cu adevărat decât la ceea ce cunoști, și nu poți cunoaște decât atunci când intri în tine. Cine nu are pruncul în casa inimii sale, nu poate nici să se închine cu adevărat. Dacă nu ai adevărul în tine, nu-ți va fi de niciun folos adevărul din afara ta. Adevărul, ca și hrana, îți folosește numai când îl ai în tine. Cei din jurul meu pot avea toți pe Hristos în inima lor. Dacă nu-l am și eu însumi în inima mea, nu-mi va fi de niciun folos Hristosul din cei din jurul meu. Cine îl caută pe Hristos intrând în ei, adunându-se de pe drumurile lumii și ale păcatului, îl vor afla. Și după ce îl vor afla, îi se vor închina. Al doilea gând. Magii s-au închinat aducând daruri. Adevărata închinăciune este deci aceea care deschide vistieria inimii și aduce daruri. Numai atunci ne putem închina cu adevărat în duch și în adevăr când aducem ca dar lui Dumnezeu viața noastră. Și El primește viața numai când o dăm din toată inima. Din partea noastră nu cere zeciuială, ci cere tot ce avem, ca să ne poată da apoi înapoi nouă totul. Numai când dăm tot, primim tot. Așa primește el în chinăciune. Magii au adus cadaruri, aur, tămâie și smirnă. Aurul arată vrednicia Domnului Isus campărat, tămâia arată misiunea lui de mare preot, iar smirna ne face să înțelegem jertfa pe care el a adus-o pe Golgota. Aceste trei laturi trebuie să se vadă în viața fiecărui urmașa lui Hristos, pentru ca închinăciunea pe care o aduce să fie adevărată. Și iată ce ne spune cuvântul mai departe, în versetul 12 de la capitolul 2 Evanghelia după Matei, citim. În urmă, magii au fost înștiințați de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la erod, și s-au întors în țara lor pe un alt drum Iată deci un alt drum Sunt mii de căi prin care poate lucra Dumnezeu Când eu, om, nu mai văd nicio cale Dumnezeu are mii de căi Când eu nu mai văd nicio posibilitate Dumnezeu are mii de posibilități Ce pot ști eu, un firișor de praf mărginit despre nemărginirea lui Dumnezeu Ce pot vedea eu cu un ochi atât de mărginit Nemărginirea lucrărilor și posibilităților nemărginitului Dumnezeu Alt drum, dar aceeași țară Alt mijloc, dar același scop Altă gamă, dar același cântec Alte forme, dar același conținut Iată cum este Dumnezeu, iată cum vrea El să ne învețe să judecăm și să gândim noi făpturile sale. Cine și închipuie că Dumnezeu, în lărgimea Lui, gândește și lucrează în gust și sectar, aduce prin însăși faptul acesta de făi mare numelui Său și este o pricină de poticnire pentru lucrarea Sa. Cine vrea să-L îngrădească pe Dumnezeu și să-l reducă la posibilitățile de înțelegere și de lucrare ale omului, face slujba cea mai dăunătoare. Alt drum Dumnezeu nu e legat de drumul care duce la desăvârșire, ci de desăvârșirea noastră. Dacă am ajuns desăvârșiți, cel puțin în dorința și în străduința de a fi desăvârșiți, aceasta îl bucură pe Dumnezeu. Se povestește despre un călugăr foarte credincios care primise darul minunilor din partea lui Dumnezeu că ori pe unde mergea, în dragostea și bunătatea lui, făcea bine la toți oamenii și le vindeca bolile. I se dusese vestea peste tot și toți îl vorbeau de bine. Starețul însă și ceilalți călugări erau geloși. Ca să-și acopere această starerea, Starețul i-a interzis călugărului credincios de a mai face vreun lucru în afara pravilei mănăstirii. Călugărul, supus cum era, a făgăduit ascultare. Dar într-o zi pe când mergea pe stradă în orașul din apropierea mănăstirii, aude o voce strigând și cerând ajutor. Ce se întâmplase? De pe acoperișul unei clădiri în reparație, un muncitor al unei case și în timp ce cădea, striga disperat după ajutor. Călugărul, văzându-l, a poruncit să se oprească. Puterea lui miraculoasă a oprit pe muncitor, agățat de un mic cui de pe acoperiș și, a atârnat cum era, călugărul i-a spus Stai până mă întorc, pentru că nu știu dacă lucrul acesta este scris în pravilă și nu știu dacă starețul îmi dă voie să-l fac." După puțin timp, călugărul se întoarse la muncitorul oprit prin minune și tot prin minune l-a coborât de pe înălțimea casei. Starețul, vedeți dumneavoastră, a trebuit să-i dea dezlegare pentru înfăptuirea acestei minuni. Oameni buni, trebuie să înțelegem, nu poți îngredi lucrarea lui Dumnezeu. Dacă nu se poate pe un drum, el folosește altul, dar lucrarea lui merge înainte. Fericită este inima care lucrează liber în lucrarea lui Dumnezeu, care își armonizează viața cu felul de a fi a lui Dumnezeu. Ea va umbla plină de siguranță și de bucurie peste tot și va aduce cu adevărat slavă și închinare numelui Cel Sfânt al lui Dumnezeu. Iubiți ascultători, aici se încheie programul nou al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții.